Eta ala, distantziari gorde gabe, maskari gabe eta biztandena txertatu gabeko mila bosteun lagun inguru bilduziren larun batean mugan. Pandemiak eragindako osagarri krisiak giza eskubiden murrizketa onarte zina ekarri duela, salatzen dute argi dute ez dutela txertorik nahi, eta ideologia eta identitate desberdinekoak izanki, kolore guzietako banderak ikusi ziren bertan, ideia batek batzen bitu. Osagarri neurriak eskubide kolektibo eta individualak sanpatzen bituen gizarte eredu berri batentzako Tresna birela. Nekane, bizitza Plataformako kidea da. Ba, telebiztan eta egunkarietan eta esaten ari dira, olatu hau, beste olatua ha, orain erdi tal gaude, baina gero, derrepente, izugarria dator, eta, bueno, ba... <laughs> Nik ez bat ere konfiantzarik eta esaten dituzten e, bat, guztiak gezurrak dira. kutet gure gure aurpegian barre egiten digutela esan ez bueno, neurritxo hauek zuentza dira guk e, guk ez daukagu beharrik.txertatzearen ere ikusi izan dugu, hainbat eta hainbat bideo nola dauzkaten, nola, nola e, egiten duten e, gezurretan txertatze hori. Lotxgarria da eta izugarria da. Orduan, e, ez da horren beste e, murrizketa hoien aurka egitea baizik eta gure eskubideen askatasunaren gure eskubideen alde egitea eta hoiek e, aldarrikatzea. Gure askatasuna, gure datu medikoak adibidez ez dauka alguna zer zergatikan ez, erakutsi behar inun ere, hori gauza pribatua da era bat, eh askatasuna, aurna sartzeko askatasuna, e, jendea konturatzeko ze, Ba ikusten dugu jende asko nahiko onartu duela egoera eta eta ez da onartzekoa inundik ere. Poliziaren eta mugazainen kontrolik gabe batuziren manifestazioaren bizutabeak Santiago Zubiaren erdian eta Osagarri neurririk bete gabe besarkada kolektibo simbolikoa eman zuten elkarri.